Сідай, брат, сідай, у нас у волості нікого нема. Старшина, староста, всяке начальство подалося, но пивозить, я сам тут і старшина, і староста, і все. Роман сів біля столу, покритого зеленим, старим, скрізь чорнилом заляпаним сукном. Писар Григорій Павлович Копаниці був таких літ, як і роман. Але вже добре відпасться на волосному хлібі, і його заяложений піджачок був вузький на гладкі плечі. Він крутив свою руденьку борідку і залюбки розказував Романові, який йому великий клопіт у волосі, що старшина дурний, він сам усе мусить робити, і за себе, і за старшину справлятись. А плата мала, а так собі посторонній доход тоже незначительно большой. На домик так збився, а більше й ніжого. Тоді почав розказувати Роман, як він жив у городі, спершу в солдатах, а тоді на службі в палаті, тільки він уже не казав тепер, що був швейцаром, а говорив, що був таким служищем, що, знаєш, надзирають за ізданням. Тоді збалакались за мужиків. І писар їх лаяв, що народ став неслухняний. Це хоче, щоб на дурничку йому роблено. Мові не тямить, що опріч годової плати треба писареві і за кожну роботу, чи за пашпорт, чи за розписку, чи ще за що окремо платити. А мужик коли скаже, що принесе мірку картоплі, то прийшли тільки півмірки. І отак усе. Гоманіли довгенько. Аж поки писар сказав, ну, знаєш що, Романе хай хайм до мене обідать, пошаную тебе для нового знакомства. Роман був тому дуже радий. Уже виходячи, стріли на порозі врядника Івана Ілліча, трохи старішого за їх обох чоловіка, непоганого себе, з підстриженою гострим клинцем борідкою. Писар зазнайомив його з Романом, та й теж покликав до себе обідати. Цей хоч і пообідав, та не мав зараз чого робити, то пішов. Писар жив у гарненькому домику, прибраному поміщанському, з стільцями, стопчаном, з, з комодом та стареньким буфетом, з ясно фарбованими малюнками під склом по стінах. Видко було, що добродій копаниця дарем не звав так собі посторонній доход, незначительно большим. Гости стріла писарка, молода, отгодована і свіжа молодиця-моргуха. — Олясю, — сказав весело писар, — давай нам обідати та іще й швидко, та ще й доброго. — Буде й добре, буде й швидко, — сміючись привітно, відказала молодиця і побігла у пекарню. Незабаром справді сиділи за столом. Писар витяг з кишені пляшку горілки і поставив на стіл. є даяння? спитав, підморгнувши врядник. З капосного омелька, відказав господар. Надо було больш, та вже хай буде й сольки. Всяко даяння благо, а надолужити можна не тепер, то в четвер, порадив урядник. Істинно, згодився писар. Випили по черці, і хозяйка чарочку хильнула. І тільки взялись до борщу, аж у сінь, щось затупотіло. — А чи дома хазяїн? — почувся звідти товстий голос. А, Михайло Григорович, сказав писар, ідіть, ідіть, дома. І він очинив двері. Світлицю увійшов невисокий ідіть, але товстий, рудий чоловік, убраний у гарну чумарку з картозом в руках. Цього Роман знав, це був крамар-сучок. Хазяї почали садовити його за стіл. Він повагом, з протягом вимовляючи кожне слово, упевнив спершу, що вже пообідав і зайшов за ділом, але так і сів. Випали знову і почали їсти смачний борщ. Поки під'їли, то мало розмовляли, але потім, уже по четвертій, випивши. І писарка Уляся щоразу по півчарочки,